En gammal ungkar ska man ej förakta, han gör det noggrant och han gör det sakta. En gammal ungkar ska man ej förakta, han gör det noggrant och han gör det sakta. Och om du ser den så gärna vi, så kan han göra dig till. Var så?